Prosrandu králíkům napsal Luboš Zimňok. Docela nedávno došlo k nemalému incidentu při jednom soutěžním utkání družstev. Incident by měla řešit STK a možná i disciplinární komise. Do vyřešení a rozhodnutí příslušných orgánů nebudu prozrazovat, o co šlo. Výši je to jen proto, že od oné události pečlivě zkoumám zápisy STK a jiných řídících orgánů. Musím konstatovat, že je to občas zajímavé čtení. Dvoukola ano či ne? Česká Extraliga se hraje dvoukolově už dlouho. V loňské sezóně se po anketě napříč ligovými kluby hrála dvoukolově i první Liga Východ. Ponechme stranou, zda jsou dvoukola výhodná či nevýhodná. Sám jsem nebyl schopen se rozhodnout, jestli ano nebo ne, ale nakonec jsem hlasoval pro ne. Zaráží mě jiná věc době vyplňování ankety jsem si naivně myslel, že výsledek bude platit celorepublikově. To jest, bude-li většina týmů klubů pro dvoukola, budou se tak hrát všechny ligy, od extraligy dolů a naopak. Mílil jsem se. Jediná soutěž, kromě extraligy, v níž se hraje dvoukolově, je první liga Východ. Přijde mi to nesystémové. Máme šest druhých lig. Neumím si představit, že by se každá hrála jiným způsobem. Jedna třeba dvoukolově, jiná dosavadním stylem, v další by si týmy odhlasovaly, že se vše odehraje v jednom týdnu a tak dále. Nebyl by v tom tak trochu chaos? Zvlášť, když si uvědomíme, že se složením prvních a druhých lig se manipuluje podle územní příslušnosti tak, aby se zachoval stejný počet družstev v jednotlivých oblastech, například vysoké mýto může hrát jak v první lize západ, tak i v první lize východ, je to absurdní. STK 6 ČR řídí ligové soutěže v ČR, člověk by čekal, že podmínky pro všechny týmy budou stejné, ale nejsou. Pokud třeba již zmiňované Vysoké míto, nebo třeba hlava, či Chotěbož postoupí do první ligy, odešle přihlášku, ale nebude vědět, zda postoupí na východ nebo na západ. Absurdní V této souvislosti mě pobavilo usnesení STK e 6 červ z 13. června 2022. STK posuzovala přihlášku Družstva Slávia Orlová do první ligy. Orlová evidentně nesouhlasí s dvoukoly a v přihlášce se hlásila do první ligy Západ. STK to zamítla, ale proč vlastně? Když se může malá část republiky rozhodnout, že si změní systém, proč by se klub, který s takovým systémem nesouhlasí, nemohl přihlásit do jiné soutěže? STK má kromě jiného řídit soutěže. Když něco řídíte, měli byste sice přihlížet i k zájmům podřízených, ale když si od nich necháte do řízení mluvit, tak už možná ani neřídíte. Platí nebo neplatí sofijské pravidlo v soutěžích družstev? V zápisu STK z dne 8. května 2022 je jedna zajímavá věta. Po krátké diskuzi byl schválen návrh na zavedení takzvaného sofijského pravidla počet hlasujících 15, protože jeden nehlasoval. Z toho 9 pro, 6 proti, mimo jiné vedoucí šachy CZ Extra Ligi. nula se zdrželo. Vzhledem k termínu schůze by se dalo usuzovat, že v našich soutěžích řízených STK E6 r platí sofijské pravidlo. V soutěžním řádu, který byl aktualizován 16. září 2022, není toto pravidlo zmiňováno a letmý průzkum úvodních zpravodajů a rozpisů některých liknic neobjevil ani tam. Při pohledu třeba na partie Extraligy, mám dojem, že tohle pravidlo neplatí. Byl schválen návrh na zavedení pravidla, ale nebylo zavedeno, v takovém případě to však v zápisu mělo být uvedeno, protože lec kdo by mohl předpokládat, že to pravidlo platí, když je schválila STK 6 r Nevím, zda nebo odkdy platí sofijské pravidlo, ale zeptám se kompetentních osob. Šachy jsou sport. Když jsem slyšel o incidentu zmiňovaném na začátku článku, vzpomněl jsem si na řadu jiných případů, které se udály v mé šachové praxi. Pamatuji si malý uzavřený turnaj, v němž jsem se v jednom kole utkal s oddílovým kolegou. Měl jsem o figuru a čtyři pěšce více, ale soupeř o dvě třídy slabší to viděl jinak. Nabízím ti remis. Ne. Po dalším tahu. Tak neblbni, ber tu remízu a zajdeme na pivo. Ne. O dva tahy později. Fakt to nechceš dát za remis? Vždyť jsme z jednoho klubu. Ne a přestaň mě otravovat. Tři tahy byl klid a pak. Tak naposledy. Nabízím ti remis. Ne a nabídni ještě jednou a volám rozhodčího. Po dalším tahu. Jak chceš. Když nechceš, tak nechceš. Už ti ji nenabídnu. Teď máš ještě poslední možnost. Rozhodčí, rozhodčí. Přichází rozhočí, vysvětluji mu, že soupeř stále otravuje s remízou. Rozhočí hráče napomíná a odchází. V klidu usedám k partii a dělám tah. Soupeř na šachovnici rychle odpoví, vyskočí a zařve. Mat. Já ti to říkal, že máš brát remiz. Opravdu jsem si nechal dát mat na první řadě a do hlavy se mi hrne krev. Pomalu vstávám a soupeř se začíná sklidňovat. Neblbni, to byla sranda. Uklidňuji se a se dám zpět k šachovnici, ještě jednou takhle vyskočíš a bude to naposledy, protože vyskočím taky. Neměl jsem daleko k inzultaci soupeře. Ano, šachy jsou sport a u sportu občas dochází ke konfliktům, ale jako šachisté bychom si měli v maximálně možné míře zachovat chladnou hlavu. Ke sportovním utkáním patří i diváci. Na jednoho takového jsem si také vzpomněl. Ty byly všechny soutěže jednotlivců prestižnější. Důvod byl prostý, kdo chtěl hrát kvalitní soutěž, musel se do ní nejdříve probojovat. Švýcarské turnaje, do nich se může přihlásit kde kdo, nebyly obvyklé. Chtěli jste se dostat na mistrovství České republiky, tehdy československé a socialistické. Mohli jste si účast vybojovat postupy od klubových přes okresní a krajské přebory. Bylo to pracné, ale na druhou stranu, kdo se probojoval do vyšší ligy, většinou tam svou hrou také patřil. Vzpomínám na okresní přebor dorostu v Havířově. Místní šachista stavilem nebyl žádný dorostenec, příjmení si pamatuji, ale neuvádím. Starší pán, který byl známou havířovskou postavičkou. Šachy nehrál moc dobře, ale měl je rád a kromě šachu měl rád i hokej. S oblibou se chodil dívat, jak hrají dorostenci svůj přebor a našel si svého koně. Jeho pouč začínala v bufetu. Tam se posilnil kapkou něčeho ostřejšího, koupil si lahvovou desítku a vydal se na obchůzku partií. Zřejmě se mu zalíbila moje hra, protože k mé partii si přisouval židly a z boku vše sledoval. Nechodil na každé kolo, ale jeho návštěva vždy stála za to. Seděl, upíjel z láhve a za malou chvíli už byl v limbu. Nikomu nepřekážel, nikoho nerušil, nikomu nevadil. Až když jsem zahrál, tak H2H4 a přemáčkl hodiny, vylem se probral. Rozlepel levé oko, pak pravé, lokl si piva a zaburácel. Vítkovice Rozhočí Edá Koziorek jej od svého stolku okřikl. Jech toho Vileme a neruš hráče! Odpovědi se mu dostalo od havířovských hráčů z bufetu. Nekřičte, pane Rozočí, rušíte, mladé hráče. Vilém se však nenechal odradit a fandil dál. Vítkovice jedem, Ale to už u něj byl Rozočí a Zarýmec jej tahal ven z hrací místnosti. Vypadal jako tvrdák, ale ve skutečnosti Viléma otáhli jen do bufetu, kde se jej snažil uklidnit nějakou štampličkou, kterou spolu vypili. Na chvíli byl klid, ale brzy se u šachovnice znovu objevil Vilém vyzbrojen novou plnou láhví piva. Několik hltů a opět mu začala padat víčka. Ovšem jen do doby, než jsem ptahu H4 přidal ještě i G2G4. se zeširoka rozevřel oči. Pojďme hoši, pojďme do toho. Hej, pojďme do toho. V tu chvíli už u něj stál znovu rozočí a táhli ji směrem k bufetu. Celkem legrace, která by dnes byla skandální. Prostě, jak říkám, když ty soutěže byly mnohem prestižnější. Pozor! Když na konferenci budete volit náš tým, tak slibujeme, že ze šachu uděláme divácky atraktivní sport. Budou plné ochozy a dokonce i rostleskávačky. Získáme šachu zpět jeho prestiž.